a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 na kupata ufunuo uletao maarifa tulifundishwa tofauti kati ya kupata ujumbe uletao taarifa na kupata ufunuo uletao maarifa tuliambiwa hatuwezi kuishi maisha, maisha, maisha ya ushindi kwa kutegemea taarifa hatuwezi kuishi maisha ya ushindi kwa kutegemea taarifa maisha ya ushindi yanategemea maarifa neno la Mungu tuyapatayo kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu Maisha ya ushindi yanategemea maarifa ya neno la Mungu tuyapatayo kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Utauliza mtu anapataje ufunuo wa Roho Mtakatifu? Mtu anapataje ufunuo wa Roho Mtakatifu? Biblia katika Injili ya matayo sura ya mstari wa 6. Matayo tano sita Biblia inasema, "Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa." heri wenye njaa na kiu ya haki maana hao watashibishwa rafiki mpendwa hatua ya kwanza katika kupata ufunuo wa roho mtakatifu ni kuwa na njaa na kiu ya kumsikia Mungu akisema na maisha yako wewe mwenyewe hatua ya kwanza katika kupata ufunuo wa roho mtakatifu ni kuwa na njaa na kiu ya kumsikia Mungu akisema na maisha yako wewe mwenyewe hiyo kiu ndio kusogeza majini. Hiyo kiu ndio kusogeza majini. Tumeambiwa kwa kinywa cha Nabii Isaya, sura ya 55 mstari wa kwanza. Isaya 55 mstari wa kwanza. Haya kila aonae kiu njoni majini. Naye asiye fedha njoni nunueni mle. Nam njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani haya kila aonae kiu njoni majini naye asie na fedha njoni nunueni mle nam njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani rafiki mpendwa tumeambiwa kila aonae kiu njoni majini kiu ya kumsikia Mungu akizungumza na maisha yetu ndio inao tusogeza katika kulitafakari neno lake kiu ya kumsikia Mungu akizungumza na maisha yetu ndio inao tusogeza katika kulitafakari neno lake tunaposoma neno au kusikiliza maubiri. tunapata ujumbe uletao taarifa hiyo taarifa ni habari njema kwetu lakini haitoshi hiyo taarifa ni habari njema kwetu lakini haitoshi tunahitaji ufunuo uletao maarifa hiyo taarifa ni habari njema kwetu lakini haitoshi Tunahitaji ufunuo uletao maarifa. Kwa hiyo ni muhimu kuitafakari taarifa hiyo kwa kina, kwa kusoma tafsiri nyingine za Biblia na kuoanisha ujumbe huo na maandiko mengine ili tupate kuelewa zaidi. Hatua hiyo ya kusoma na kutafakari inapaswa kuandamana na moyo wa kunyenyekea, unaoomba ufunuo wa Roho Mtakatifu. Hatu hiyo ya kusoma na kutafakari neno Inapaswa kuandamana na moyo wa kunyenyekea, unaoomba ufunuo wa Roho Mtakatifu. Katika kutafakari kwa kina, Roho Mtakatifu anatupatia mwanga wa kile kilicho ndani ya neno hilo. Katika kutafakari kwa kina, Roho Mtakatifu anatupatia mwanga wa kile kilicho ndani ya neno hilo. Huo mwanga unatupa kupata ufahamu, unaotuwezesha kupokea ufunuo wa Roho Mtakatifu uletao maarifa huo mwanga wa Roho Mtakatifu unatupa kupata ufahamu unaotuwezesha kupokea sasa ule ufunuo wa Roho Mtakatifu uletao maarifa huo ufunuo unaachilia mawazo ya Mungu ndani yetu ambayo ni juu sana kuliko mawazo yetu kwa hiyo utajua kwamba hayo mawazo sio ya kwako ni mawazo ya Mungu huo ufunuo unaachilia mawazo ya Mungu ndani yetu ambayo ni juu sana kuliko mawazo yetu tena huo ufunuo unatuwezesha kupokea lile neno litokalo katika kinywa cha Bwana kama alivyo sema kwa kinywa cha nabii Isaya huo ufunuo unatuwezesha kupokea lile neno litokalo katika kinywa cha Bwana kama alivyo sema kwa kinywa cha nabii Isaya kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi kadhalika njia zangu zijuu sana kuliko njia zenu na mawazo yangu kuliko mawazo yenu maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni wala hairudi huko bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu halita nirudia bure bali litatimiza mapenzi yangu nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma Isaya 55:9 hadi 11 Rafiki mpendwa mafanikio ya neno la Mungu ni katika ufunuo uletao maarifa na sio katika ujumbe uletao taarifa mafanikio ya neno la Mungu ni katika ufunuo uletao maarifa na sio katika ujumbe uletao taarifa ukisikia neno litokalo katika kinywa cha Bwana sio andiko kama andiko tena bali ni andiko lililotwa uzima wa roho mtakatifu ukisikia neno litokalo katika kinywa cha Bwana Sio andiko kama andiko tena bali ni andiko lililotiwa uzima wa roho mtakatifu ni neno lililobadilika kutoka kuwa andiko na kuwa roho ni neno lililobadilika kutoka kuwa andiko na kuwa roho hiyo ndio huduma ya agano jipya alilosema Paulo kwamba Mungu alituwezesha sisi kwa waudumu wa agano jipya si waandiko bali wa roho kwa kuwa andiko huua bali roho hutia uzima hiyo ndio huduma ya agano jipya aliyosema Paulo kwamba Mungu alituwezesha sisi kuwa hudumu wa agano jipya si andiko bali waroho roho kwa, kwa andiko huua bali roho hutia uzima wa Korintho wa pili sura ya tatu na mstari wa sita. Andiko linapobadilika kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana kwa nguvu za Roho Mtakatifu ndipo uhai wa neno la Mungu na nguvu zake na ukali wake unapodhiirika katika kutenda Andiko linapobadilika kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ndipo uhai wa neno na nguvu zake na ukali wake unapodhiirika katika kutenda. Ndio maana Biblia inasema, neno la Mungu ni upanga wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu ni upanga wa Roho Mtakatifu tuombe. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo tunauadhimisha Utatu Mtakatifu na utendaji wake katika maisha yetu. Tunakushukuru baba ulele neno lako kwa jina la Yesu Kristo na kulitia uzima kwa roho mtakatifu wako. Ukalituma kwetu kutuokoa na kutukomboa na kutuponya na kutufanikisha katika mambo yote. Umesema katika neno lako kwamba hilo neno litokalo katika kinywa chako halita kurudia bure bali litayatimiza maksudi uliolituma. Tena litafanikiwa katika mambo yote uliolituma pokea baba sifa na shukurani za mioyo yetu tunakuomba ukae ndani yetu kiu na njaya ya kutaka kuisikia sauti yako ndani yetu e bwana kiu itoshao kutushurutisha kuja majini pako na kutulia na kutafakari kwa kina na kusikiliza na kukubali kuelekezwa na kuhudumiwa na roho mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo kiu itoshao kutofanya tusiweze kutulia pasipo kuisikia sauti yako e Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo Ee Mtakatifu wewe rafiki wa kweli ulie karibu kuliko wote tunakuhitaji Bwana. Tunakuomba utufungue akili zetu tukapate ufahamu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba utufungue masikio yetu tukapate kusikia sauti yako kwa uwazi zaidi. E Bwana utufumbue na macho yetu tukapate kukuona na kukufuata. Tunakusihi uachilie roho ya utulivu ndani ya mioyo yetu. Tukapate kupokea lile neno litokalo kinywani mwako Bwana. Tunakushukuru kwa kuwa hatutabaki kama tulivyokuwa. Hilo neno lako litaachilia ndani yetu mawazo yako yaliyo juu sana kuliko mawazo yetu. Hilo neno lako litatufunulia njia zako zilizojuu sana kuliko njia zetu. Hilo neno lako litatupa maarifa yatakayotufanikisha katika mambo yote saa sana mapenzi yako. Jina lako litukuzwe Mungu tupendae baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe nne Oktoba mwaka wa na na tatu. Rafiki mpendwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana linaachilia ndani yetu njia zake zilizojuu sana kuliko njia zetu na mawazo yake yaliyo juu sana kuliko mawazo yetu hilo neno la ufunuo neno la Roho mtakatifu basi Mungu anatubariki jina la Yesu Kristo liendelee kutuinua Damu ya Yesu Kristo inayonena mema ikaendelea kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Uwe na siku njema Mungu akubariki sana. Amen.